Глен Кук. Чорна рота. Текст читає Сергій ОРОПчук. Частина третя. Гортун. Майстриктом стрясав вітер. Він гудів і завивав. Арктичні бісенята хихотіли і дмухали морозом крізь щілини у стінах моєї кімнати. Моя лампа миготіла і блимала, ледве тримаючись за життя. Коли в мене закуцюбли пальці, я склав їх навколо вогника, доки вони ледве не почали горіти. Вітер надсадно бив із півночі та скрипів схожим на пісок снігом. За нічого насипало добряче лікоть і, судячи з усього, мало сипати й далі. А за снігом з'явиться чимало неприємностей. Мені було шкода Ельма і його товариства. Вони якраз полювали на повстанців. Фортеця Мейнстрикт була перлиною оборони клину, заморожена взимку, болотиста навесні. Розпечена влітку. Провісники Білої Троянди і основні сили повстанців були геть не головною нашою халепою. Клин – це довга вістря стріли, що вказує на південь між гірськими кряжами. Мейнстрик розташований на його краєчку. Він заманює у фортецю негоду і ворогів. Наше завдання – утримати цей форпост північної оборони пані. Чому чорна рота? Ми найкращі. Повстанська згуба почала просочуватися у Клин невдовзі після втрати Форсберга. Кульгавий спробував її зупинити, але зазнав невдачі. Пані послала нас розібратися з безладдям кульгавого єдиний варіант, який їм залишався, покинути ще одну провінцію. Вартові на брамі заходилися сурмити, наближався Ельму. Ніхто не кинувся його вітати. Правила вимагали недбалості та імітації того, що твої нутрощі не стискаються від жаху. Натомість зі схованок визирали люди, стурбовані долею побратимів, котрі поїхали на полювання. Чи не загубився хтось? Чи не поранили когось? Тут усі знають один одного краще, ніж кревні родичі. Тут усі багато років воюють плечо-плеч. Не всі тут друзі, але всі родина. Єдина родина. Вартовий на брамі збивав кригу з лебідки. Протестуючи, почали підійматися грати. В якосі літописця роти я міг піти привітати Ельмо, не порушуючи неписаних правил. Як справжній недоумок, я вийшов на вітер і мороз. Зі снігової заметілі виринула валка тіней. Коні ледве волоклися, вершники схилялися над замерзлими гривами. Тварини і люди купилися, намагаючись порятуватися від чіпких кігтів вітру, і видихали хмарки пари, які відразу ж відносили борев'їм. Якби хто мав майстерність зобразити цю картину на полотні, вона змусила б здригнутися із сніговика. З усієї роти лише ворон до цього бачив сніг. Нічогенька посвята на службу до пані. Вершники під'їхали ближче. Вони більше нагадували втікачів, ніж побратимів чорної рути. На вусах Ельмо виблискували крижані діаманти. Решту його обличчя прикривало ганчір'я. Лише мовчун тримався рішуче рівно. Він вирвався вперед, зневажаючи безжальний вітер. Ельмо кивнув, проїжджаючи крізь браму. «Ми вже почали цікавитися», – промовив я. «Цікавитися означало хвилюватися. Правила вимагали демонструвати байдужість. Важка мандрівка, як все минуло». Чорна рота – 23, повстанці – 0. Для тебе роботи немає воркотуни, отже, Джо, -Джо – незначне обмороження. Ви дістали Гуртуна. Жахливі пророцтва, вправне чаклунство і підступність Гортуна на полі бою перетворили кульгавого на блазня. Клин мав ототу пасти, перш ніж пані наказала нам його захищати. Цей її хід спричинив брижі здивувань по всій імперії. Капітан Найманців отримав силу та владу зазвичай притаманні лише комусь із десяти. Подібні зими були звичними для клину, тож лише можливість схопити Гортуна змусила капітана відрадити цей патруль. Ельмо відкрив обличчя і вишкірився. Він не збирався говорити, оскільки невдовзі йому доведеться повторити те саме капітанові. Я поглянув на мовчуна. На його довгому похмурому обличчі не було й натяку на усмішку. Він відповів легким похитуванням голови. Отож, іще одна перемога, що дорівнювала поразці. Гортун знову втік. Можливо, він змусить нас бігати за кульгавим, наче ми пискляві миші, котрі занадто знахабніли і кинули виклик коту. Однак усунути з місцевої верхівки повстанців 23 людей – це не дрібниця. Насправді, це досить вдалий робочий день. Краще, ніж будь-який результат кульгавого. До патрулювальників прийшли і забрали їхніх поні. Хтось заходився гріти вино та їжу у головній залі. Я тримався поруч з та мовчуном. Вже незабаром вони мали почати розповідати. Головна зала майстрикта продувалася не набагато менше, ніж покої. Я підлатав Джоджо, -Джо. решта повсідалися їсти. Після банкету Ельмо Мовчун, одноукий і кастет зібралися навколо невеликого столу. З'явилися карти. Одноуки кивнув у мій бік важкий погляд. Воркотуне, ти так і стоятимеш там, запхавши пальця в дупу. Нам потрібна пара. Одноокому близько ста років. В аналах згадується про вибуховий характер вислого чорного чоловічка. Продовж останнього сторіччя. Неможливо сказати, коли саме він приєднався. Коли позиції роти розгромили під час битви при Урбані, ми втратили записи аналів орієнтовно за 70 років. Одноокий відмовлявся розповідати про ті втрачені роки. Він стверджував, що не вірить в історію. Ельмор роздав карти. По п'ять кожному гравцеві і кубку перед порожнім стільцем. Паркатуне. гаркнув Одноокий. «Ти збираєшся сідати?» Ні. Рано чи пізно Ельмо заговорить я постукав пером собі по зубах. Однооки виглядав незрівнянно, з вух у нього повалив дим, а з рота випорхнув верескливий кашан. Здається, він невдоволений. гмикнув я. Решта почали скалити зуби. скувати одноокого наша улюблена забувка. Одноукий ненавидить працювати на виїзді, а ще більше ненавидить втрачати свій шанс. Посмішки Ельмо її великодушні погляди мовчуна. Переконали його, що він прогавив щось хороше. Ельмо впорядкував свої карти і зиркнув на них з в кілька пальців. Омовчина засяяли очі. Не було жодних сумнівів. Вони підготували щось неочікуване. Місце, яке вони пропонували мені, зайняв ворон. Ніхто не заперечував. Навіть одноокий ніколи не заперечував з приводу будь-яких вчинків ворона. Ворон. холодніший, ніж наша погода після виходу з весла. Здавалося, тепер у нього померла душа. Він міг змусити здригнутися самим лише поглядом. Від нього тхнуло могилою. Однак Любенька його обожнювала. Бляда квола, наче безтілесна, вона тримала руку на його плечі, доки він замовляв карти. Вона всміхнулася до нього. Ворон – це здобуток для будь-якої гри, а нато для тієї, де грав одноокий. Одноокий махлював, але ніколи не робив цього, граючи з вороном. Вона стояла у вежі і дивилася на північ. Її ніжні руки були складені на подолі. Крізь вікно проникав легкий вітерець. Він роздував опівнічний шовк її волосся. Сльоза діамантом виблискувала на ніжному вигині її щоки. Ух, так! Ого! Автора! Автора! А нех свиноматка наведе свинят у твоєму спальнику, чортяко! Ці недоумки шаленіли від моїх фантазій про пані. Нараз це це гра, в яку я інколи бавився. Чорт забирай мої вигадки з великою долею ймовірності, Могли відповідати дійсності. Пані бачили лише десять розневолених. Хто знає, чи страшна вона, чи вродлива. «Слязави близько діамантом!» – позвався одноокий. Мені це подобається. Міркуєш, вона сохне за тобою воркотуне». «Відвали. Я з твоїх ігор не насміхаюся». Зайшов лейтенант. Всівся й похмуро зиркнув на нас. Останнім часом його життєвим кредо стало несхвалення. Його поява означала наближення капітана. Ельма склав до купи карти і заспокоївся. У приміщенні запала тиша. Чоловіки з'явилися немов прикликані чарами. «Замкніть кляті двері!» – забурмотів одноокий. «Якщо вони й далі будуть так теліпатися, я відморожу собі дупу. Ельма, показуй свої карти!» Капітан увійшов і зайняв своє звичне місце. «Нума, сержанте, послухаємо!» Капітан не належав до багатослівних недоумків. Він занадто тихий і занадто серйозний. Ельма поклав свої карти і підрівняв їхні краєчки, впорядковуючи думки. Він злегка схиблений на лаконічності й точності. Сержанте! Капітане! Мовчун помітив вартову лінію на південь від ферми. Ми обійшли їх із півночі. Напали після заходу сонця. Вони спробували розбігтися на Сібіч. Мовчун відволік Гортуна, доки ми займалися рештою. Три десятки людей. Ми прикінчили двадцятьох трьох. Ми чимало голосували, що не маємо поранити нашого шпигуна, і впустили гуртуна. Тут чудово спрацював підступ. Ми прагнули, аби повстанці виріли, що їхні сили скомпрометовані інформаторами. Це мало підірвати їхню комунікацію та процес прийняття рішень і зробити чималу послугу для мовчуна одного кого гобліна. Закинути чутку. Дещо підтасувати факти. Додати дрібку, підкупу чи шантажу. Це найкраща зброя. Ми воліємо битися, лише коли наші супротивники у мишоловці. Принаймні, подумки. Ви відразу повернулися до фортиці? Так, пане. Коли спалили ферму і господарські будівлі, Гортун гарно приховав свій відхід. Капітан витріщався на потемнілі від диму на стелі. Лише ляпання карт одноокого порушувало тишу. Капітан опустив очі. Тоді просвіти мене, одноокий. Чому ви з мовчуном либитеся, наче двійко дебілів? Одноуки про бубонів. Пишайся, що повернулися з порожніми руками. Ельмо також вискалив зуби. Але це не так. Мовчун покоперсався у своїй брудній сорочці і видобув невеличку шкіряну торбинку, котра завжди висіла на шворці в нього на шиї. Це була його магічна торбинка, в якій було повно огидних дивовижних на просмерджених кажанячих вух, чи еліксиру для нічних кошмарів. Цього разу він дістав складений аркуш паперу. Він драматично зиркнув на одного кого й гобліна, після чого заходився розгортати аркуш складка за складкою. Навіть капітан підвівся зі свого сідала та приєднався до Юрмина навколо столу. «Узріть!» – промовив Ельмо. Але ж тут лише не волосся. Хлопці заходилися мотати головами. Ремствувати. Хтось поцікавився, чи Ельмо не розгубив останні клепки. Але Одноокий і Гоблін споглядали все трьома величезними очима. Одноокий нерозбірливо цвірінькнув. Гоблін кілька разів писнув, але зрештою Гоблін завжди пищить. «Це справді його?» – нарешті вичавив він. «Справді його?» Ельмо і Мовчун випромінювали самовдоволення безмежно успішних конкістадорів. «Без жодних сумнівів», – озвався Ельмо. Просто з верхівки його довбешки. Ми тримали того стерегання за калитку, і він це знав. Він так швидко накивав звідти п'ятами, що торохнувся своїм казанком ободвірок. Особисто бачив, як і мовчун. І ось це залишилося на балці. Ох, той дядько так і ще вміє рухати ногами. А тоді озвався Гоблін, використовуючи голос на октаву вище свого звичайного скрипучого лементу. Пританцюючи від захвату, він промовив. «Панове, ми його дістали. Тепер він, вважайте, підвішений «На гаку для м'яса». «І то чималому». Він нявкнув до одного кого. «Ще думаєш про це? нещасна примара». У одного кого з ніздрів випорхнув рій крихітних світлячків. Всі вони, наче вимуштрувані солдати, вишукувалися в лави, утворюючи слова. «Гоблін – гомик». А для неписьменних їхні крихітні крильця ще й про написане. Подібні твердження – цілковите маячня. Гоблін – повноцінний гетеросексуал. Одного просто намагався його зачепити. Гоблін змахнув руками. Здоровена примарна постать, схожа на душокрада, проте достатньо висока, щоб діставати головою до балок на стелі, нагнулася і обвинувачувально тиснула в одного кого пальцем. Бездушний голос прошепотів. То ти ж скомпрометував юнака-солдатику. Однок і чмихнув, похитав головою, ще раз похитав головою і ще раз чмихнув. Його око потм'яніло. Гоблін захихотів, намить закляк, а тоді знову захихотів. Він крутнувся і заходився витанцьовувати перед каміном дикий переможний танок. Наші менш зогадливі брати почали ремствувати. Кілька нещасних волосин. Краще б це було кілька шматочків срібла, за які принаймні можна було розважитися сільськими шлюндрами. «Панове!» Нарешті дотямив капітан. Вистава припинилася. Капітан поглянув на своїх чародіїв і замислився. Тоді став походжати туди-сюди. Тоді кивнув сам до себе і нарешті запитав. «Однокий!» Їх достатньо? Одноокий захихотів напрочуд глибоким сміхом, як на такого миршевого чоловічка. «Пане, достатньо однієї волосини чи одного нігтя! Пане, він наш!» Гоблін продовжував свій дивний танок. Мовчун продовжував шкіритися. Вони й направду здавалися ошалілими недоумками. Капітан ще хвилько подумав. «Самотужки ми не впораємося!» Він обійшов приміщення, його кроки відлунювали неспокоєм. «Доведеться залучити когось зі зневолених!» когось зі зневолених, ну, звісно. Трійця наших чародіїв – це наш найцінніший ресурс. Вони мають залишатися в безпеці. Але наче всередину прокрався мороз і перетворив нас на статуї. Один із примарних учнів пані, один із темних повелителів. Некульгавий, він точить на нас зуб. Первертин лякає мене до всерачки. Плазун ще гірший. Звідки тобі в це відомо? Ти ж ніколи його не бачив. Озвався одноокий. Капітане, ми спробуємо власними силами і родичі Гортунани летять на нас, наче мухи на гній. Дошакрат, – позвався лейтенант, – він же наш покровитель, тією чи іншою мірою. Пропозицію підтримали. Капітан промовив. З'яжися з ним, Одноокий. Будьте готові вирушати, коли він дістанеться сюди. Одноокий кивнув і широко всміхнувся. Він був у захваті. В його викривленій свідомості вже розвивалися підступні та мерсенні сюжети. Насправді це мала бути мовчунова гра. Капітан доручив її одноокому лише тому, що не міг примиритися з мовчуновим небажанням говорити чомусь воно його лякало, але мовчун і не заперечував. Кілька наших давніх служок шпигуни. Завдяки одноукому та гобліну ми знаємо, хто саме. Одному, який нічигісінько не знав про волосся, дозволили втекти з новинами, що ми маємо намір організувати шпигунський штаб у вільному місті Троянди. Коли в тебе не надто загін. Вчишся хитрувати. Кожен правитель має ворогів. Пані не виняток. Сини білої троянди всюди. Якщо хтось обирає сторону, керуючись емоціями, то повстанці – це найкращий приклад подібного. Вони воюють за все, що мали б шанувати люди. Свободу, незалежність, правду, справедливість. Всі суб'єктивні ілюзії, всі вічні провокаційні слова. Ми – маріонетки мирного лиходія. Ми зізнаємося в ілюзіях і відкидаємо істину. Не існує самопроголошених лиходіїв. Лише режими самопроголошених святих. Історичні переможці правлять там, де панує добро чи зло. Ми відрікаємося від ярликів. Ми боремося за гроші та невизначену гордість. Політика, етика, мораль застарілі. Однокий зв'язався з душокрадом. Той пообіцяв прибути. Гоблін стверджував, що стара примара завивала від радощів. Він внюхав нагоду підняти власну значущість і втопити популярність кульгавого. Десятеро сваряться й обмовляють одне одного гірше, ніж розбещення дитиська. Зима потроху послабляла свою облогу. Наші люди і члени місцевої залоги обережно почали розчищати подвір'я Мейстрикта. Один із забереганів зник. Одноукий мовчун виглядали самовдоволено, ріжучись у карти в головній залі. Повстанці отримували саме ту інформацію, яку вони бажали. Що відбувається на стіні? запитав я. Ельмо прилаштував лебідку і підважував брилу амбразури. «Що ти збираєшся робити з цією каменюкою?» «Невеличку скульптуру, Воркотуне. У мене з'явилося нове захоплення. Тоді не розповідай. Перевір, чи мені не байдуже. Чи не як забажаєш? Я збирався запитати, чи не хочеш ти піти з нами за Гуртуном, аби потім правильно все записати в анали?» Додавши туди словечко про геніальність одного кого, «Висловлювання належної вдячності, Воркотуне. Тоді мовчу заслуговує на розділ, хіба не так? Він заходився бризкати слиною, мимрити. Нарешті лаєтеся. Хочеш зіграти партію? У них було лише троє гравців, одним із яких був ворон. У цікавіше грати чотирма чи п'ятьома. Я виграв у трьох іграх підряд. Невже в тебе немає інших справ? Відрізати комусь бородавку або що? Ти сам запросив його пограти. Озвався солдат, що стежив за грою. Тобі подобаються муха-атара. Мухи? Збираюся перетворити тебе на жабу, якщо не замкнеш рота. Атар не перейнявся. То ти пуголовка на жабу не перетвориш. Я захихотів. Ти сам напросився. Одноокий. Коли нагодиться душократ? Коли дістанеться сюди? Я кивнув. Не існує визначеного пояснення чи причини, чому зневолені щось роблять. Що ж, продовжимо вдавати звичайних життєрадісних довбаків, чи не так? Скільки він програв Атарем? Атар лише посміхнувся. Ворон виграв наступні дві гри. Одноокий затявся не говорити. Неможливо було витягнути нічого про природу його задуму. Певно, на краще. Пояснення, якого ніколи не оприлюднювали, не могли почути шпигини повстанців. Шість волосин і брила вапняку. біса. Мовчун, гоблін і одноокий вже не перший день по черзі працювали над тією каменюкою. Іноді я навідувався у стайню. Вони дозволяли мені спостерігати і гарчали у відповідь на запитання. Капітан також інколи зазирав, знизував плечима і повертався у свої покої. Він обирав стратегії для весняного походу, під час якого на повстанців буде кинуто всю наявну імперську міць. У його покої, захаращені картами та рапортами, неможливо було пробитися. Коли налагодиться погода, ми мали на меті нашкодити повстанцям. Яким би жорстоким це не здавалося, але більшість із нас отримує задоволення від того, що ми робимо. І капітан більше за решту. Це була улюблена гра міритися з гуртуном йому байдуже до мертвих, до палаючих сіл, до дітей, які помирали з голоду, як зрештою повстанцям. Дві сліпі армії не здатні бачити щось, окрім супротивника. Дужокрад з'явився пізно вночі, посеред завірюхи, що перевершувала ту, яку пережив Ельму. Вітер верещав і завивав. Сніг налипав на північно-східний кут фортеці, пробивався крізь війниці і валився по інший бік. Нас почали непокоїти запаси дров і сіна. Місцеві стверджували, що то була найгірша завірюха за всі часи. Душократ з'явився просто посеред усього цього. Його гуркіт переполошив увесь майстрикт. Засурмили в сурми. Затовкли в барабани. Вартові на брамі заходилися голосувати, перекрикуючи вітер. Вони не могли відчинити браму. Тоді душократ просто перелетів через стіну. Він приземлився і майже зник у пухкому снігу на передньому дворі. Ненадто гідне прибуття для одного з десяти. Я кинувся у головну залу. Одноокий мовчун і гоблін вже були там, і там жаво вигравало вогнище. З'явився лейтенант, а за ним капітан. Ельмо з вороном прийшли слідом за капітаном. Нехай решта повертається в ліжка, – гаркнув лейтенант. Дуже зайшов усередину, зняв важкий чорний плащ і присів на впочіпки перед багаттям. Навмисно намагався здаватися людяним. Цікаво. Душокрадове струнке тіло завжди приховувало чорна шкіра. Він носив чорний шолом, що прикривав голову, чорні рукавички й чорні чоботи. Одноманітність порушували лише кілька срібних відзнак. Єдиним кольоровим предметом був нешліфований рубін, що слугував яблуком на його кинджалі. П'ять кігтів тримали коштовність на руків'ї зброї. Пласкі груди душокрада мали ледь помітні м'які вигини. Його стегна й ноги також натякали на жіночість. Серед зневолених було три жінки, але хто саме, вілила лише пані. Ми всі називали їх чоловічими іменнями, а їхня стать ніколи нікого не хвилювала. Душократ стверджував, що є нашим другом і покровителем. Навіть коли і так, його присутність спричиняла в залі холод. Інакший холод жодним чином не пов'язаний із погодою. Навіть одного, кого трясло від близької присутності. А ворона? Я не знаю. Здавалося, ворон більше не був спроможний щось відчувати, Окрім тих митей, коли він був із Любонькою. Колись це суворе кам'яне обличчя пом'якшиться. Сподіваюся, це побачу. Дужократ повернувся спиною до вогнища. Отож, голос був високим. Чудова погода для пригоди. Баритон, за яким лунали дивні звуки. Сміх. Зневолений пожартував. Ніхто не посміхнувся. Ми й не повинні були сміятися. Дужократ повернувся до одного кого. Розповідай. Він сказав це повільним і м'яким тенором, Злегка приглушеним, наче той лунав з поза тонкої стіни, або, як казав Ельмо, з могили. Зараз одноокий не блазнював та не викаблучувався. Ми розпочнемо спочатку. Капітане, озвався капітан. Один з наших інформаторів дізнався про зустріч капітанів повстанців. Одноокий гоблі мовчун відстежили пересування іменитих повстанців. Ви дозволили їм отак безконтрольно рухатися. Вони привели нас до своїх друзів. Звісно. Один із недоліків колегавого Відсутність уяви. Він вбиває там, де знаходить, разом із рештою присутніх. Знову той дивний сміх. Не надто ефективно, чи не так? Він додав ще кілька слів, але невідомою мінімовою. Капітан кивнув. Ельмо. Ельмо переказав свою частину, як уже робив колись, слово в слово. А тоді передав естафету одноокому, який окреслив план захоплення Гуртуна. Я не зрозумів, але душократ одразу все втямив. Він втретє розсміявся. «Я усвідомив, що ми збираємося вивільнити темний бік людської природи». Одноокий повів душокрада поглянути на його таємничий камінь. Ми підійшли ближче до вогню. Мовчун витягнув колоду карт. Ніхто не погодився. Інколи мені цікаво, як регулярні війська залишаються при здоровому глузді. Вони ж постійно перебивають поряд зі зневоленими. Душокрад порівняно з іншими – просто душенька. Одноокий з душокрадом повернулися заходячись сміхом. «Яке їхало, таке здибало», – промимрив Ельмо, висловлюючи нечасту думку. Душократ знову розмістився біля вогню. «Молодці, панове! Чудова робота! Неординарна! Це може зламати їх у клині! Ми вирушимо у троянди, коли налагодиться погода. Вісьмох, капітане, включно, з двома вашими відьмаками. Усі речення відмежувалися паузами. Кожне наступне лунало іншим голосом. «Дивина!» Я чув, що це голоси тих людей, чиї душі полонив душокрад. Сміливіший, ніж зазвичай, я зголосився на цю експедицію. Я хотів побачити, чи можна схопити Гортуна за допомогою волосся і брили вапняку. Кульгалому з усією його лютою силою це не вдалося. Капітан розмірковував. «Гаразд, Горкотун, одноокий гоблін. Ти, Ельмо, і оберіть ще двох». «Це лише семеро, капітане?» «Ворон буде осьмим». «Ох, ворон, буде восьмим. ох ворон звісно Звісно, тихий і смертоносний ворон буде капітановим Альтерего. Зв'язок між цими чоловіками перевершував розуміння. Певно, мене це турбувало, оскільки я віднедавна ворон лякав мене до всирачки. Ворон упіймав капітанів погляд і звів праву брову. Капітан відповів ледь помітним кивком. Ворон смикнув плечем. Що це було за повідомлення? Я не міг здогадатися. У повітрі витало щось незвичне. Ті, хто були в курсі справи, насолоджувалися цим. Я ж хоч і не міг здогадатися, що це. Знав, що воно буде слизьке та противне. Хурделиця щугла. І зовсім незабаром відкрилася дорога до Троянд. Душократ не покоївся. Гортун мав два тижні фури. Нам ще знадобиться тиждень, аби дістатися Троянд. Висаджені однооким казки могли втратити силу до нашого прибуття. Ми виїхали до світанку. Вапнякова брила лежала на возі. Чародії не зробили майже нічого, окрім того, що вирізбили скромний ухил завбільшки звеличеньку диню, я не міг втямити її цінності. Одноки згобленом тряслися над нею, наче наречений над нареченою. Одноокий відповідав на мої запитання найширшою посмішкою сволота. Погода трималася привітна, з півдня дули теплі вітри. Ми натрапили на довгі уривки заболоченого тракту, і я став свідком обурливого явища. Дуже крат спустився у багно і заходився тягнути віз з усіма нами на ньому. великий володар імперії. Троянди, королівське містоклину, кишіло людьми. Це було вільне місто. Республіка. Пані не вважала за потрібне обмежувати його автономію. Світу необхідні місця, де цілковито різні люди могли вийти за свої звичні рамки. Отож, троянди. Жодного володаря. Повне агентів, шпугнів і тих, хто живе на темному боці закону. Одноок стверджував, що в такому середовищі його план мав великий шанс на успіх. Коли ми прибули, у світлі призахідного сонця перед нами постали червоні стіни троянд, темні, немов стара, кров. Гоблін легкою ходою війшов до зайнятої нами кімнати. «Я знайшов містину», – пискнув він одноокому. «Добре». Цікаво, вони не лаялися вже кілька тижнів. Зазвичай година без сварок вже викликала подив. Дужократ відійшов у темний кут, де й стояв схожий на чорну тінь. Товариство продовжувало розмову. Далі. Це старий майдан. Там починаються і закінчуються з десяток вулиць і провулків. Жахливе освітлення вночі. Жодних причин для активності після настання темряви. "Ну, очі чудово, озвався одноокий. Так і є. Я винайняв кімнату з видом на цей майдан. Ну ми погляньмо, промовив Ельмо. Ми всі страждали від довгого перебування в чотирьох стінах. Почали потроху виходити. Лише душократ залишився, де був. Певно він розумів, що ми виходимо назовні з потреби. Гоблін описав Майдан точно. «Що далі?» – поцікавився я. Одно вишкірився, я не стримався. «Бо дай, тобі злиплося, ну ж бо!» «Сьогодні?» – запитав Гоблін. Одно кивнув. кивнув. «Якщо так скаже стара примара?» «Я розчарований», – промовив я. «Що відбувається?» Все, чим ви, паяці, займаєтеся, це граєте в карти і витріщаєтеся, як ворон гострить ножі. Це могло тривати годинами. Рух точільного каменя по сталі викликав у мене сироти на спині. Це було знаменням. Ворон не робив цього, якщо лише не вважав, що ситуація стане кепською. Одну видав звук, схожий на вороняче каркання. Ми викотили віз опівночі. Наглядач стані назвав нас шаленцями. Одноукий обдарував його однією зі своїх знаменитих посмішок. Він правив, а решта йшли пішки, оточуючи віз. Дещо змінилося. Власне, щось додалося. Хтось вирізбив на брилі слова. Певно, одноокий під час непояснених вилазок зі штабу. Разом із брилою з'явилися об'ємні шкіряні мішки та чималий дерев'яний стіл. Стіл виглядав здатним втримати каменюку. В нього були темні шліфовані ніжки та інкрустація зі срібла та слонової кістки. Складні й містичні ієрогліфічні символи. Де ти роздобув стіл? запитав я. Гоблін пискнув і розсміявся. Я загарчав. Чому ти в біса не можеш мені розповісти хоча б зараз? Гаразд. гідко посміхнувся одноокий. Ми його зробили. Для чого? Щоб покласти на нього наш камінь. Терпіння, веркотуне, на все свій час. Сволота. Наш майдан справді був дивним. Там тримався туман. Більше ніде імли не було. Одноокий зупинив із посередині. Знімайте стола, хлопці. Знімемо з тобою. скрипнув гоблін. Гадаю, що зможеш відкосити від цього. Він крутнувся до Ельма. Клятий старий каліка завжди має відмовку. Він має рацію Одноокий!» Одноокий запротестував. Ельмо гаркнув. Тягни свою дупу сюди. Одноокий зиркнув на гобліна. Колись я тебе дістану, пухлико, прокляття імпотенції. Як тобі звучить? Губліна це не вразило. Я наклав би на тебе закляття тупості, якби міг покращити Всесвіт. «Знімайте бісі стіл», – визвірився Ельму. «Ти нервуєш, поцікавився я. Він ніколи не бісився через їхнє чублення. Погрози – це частина розваги. «Так, ви з вороном лізьте туди і штовхайте». Стіл виявився важчим, ніж видавався. Нам усім довелося об'єднати зусилля, щоб стягнути його з воза. Вдаване бурчання і лайка одного не допомагали. Я запитав його, як він туди його затарабанив. Змайстрував його там тупаку, озвався він, а тоді заходився роздратовано керувати нами, вказуючи посунути стіл на кілька пальців у один бік чи інший. «Оближте це», – озвався душократ, – «у нас немає на те часу». Його незадоволення мало відчутний вплив. Гоблін з одного не промовили жодного слова. Ми встановили камінь на стіл. Я відступив і витер з обличчя під. З мене текло. Посеред зими. Той камінь випромінював тепло. «Мішки!» – промовив душократ. Голос здавався жіночим із тією жінкою, я не проти був би познайомитися. Я схопив один і вилаявся. Він виявився важким. «Аго, це гроші!» – одного кипихнув. Я звалив мішок докупи під столом. Там був цілий статок. Я справді ніколи не бачив стільки грошей за один раз. «Ріжте мішки!» – наказав душократ. «Покваптеся!» Ворон заходився по мішки. Скарб заструменів на бруківку. Ми вирішили очі, наші серця сповнилися заздрістю. Душок ухопив охопив одного, за плече, та взяв гобліна за руку. Здається, обидва чародії зморщилися. Вони повернулися до стола з каменем. Душок звелів. «Приберіть віс. Я досі не прочитав слова, які вони викарбували на брилі. Тепер наважився поглянути. Нехай той, хто претендує на це багатство, Покладе голову істоти Гуртуна на цей кам'яний трон. Ого, ова, прості слова. Прямолінійні, зрозумілі, якраз у нашому стилі. Ха. Я відійшов і спробував вгадати об'єм інвестицій Душокрада. Я помітив золото посеред гори срібла. З одного мішка висипалося необроблене коштовне каміння. Волосся, звелів Душокрад. Одного киді став пасмом. Душокрад припасував їх до стінок порожнини завбільшки з голову. Тоді зробив крок назад і взявся за руки з Одноуком і Гобліном. Вони заходилися чаклувати. Скарб, стіл і камінь почали випромінювати золотосяйво. Наш найбільший ворог був мерцем. Половина світу спробує здобути цю винагороду. Вона була занадто значною, аби втриматися. Проти нього підуть навіть його власні люди. Я бачив для нього один мізерний шанс. Він міг сам спробувати вкрасти скарб. Але це складне завдання. Жоден чаклун повстанців не міг перевершити магію одного зі зневолених. Вони завершили накладати закляття. Нехай хтось перевірить, озвався одноокий. Пролунав зловісний тріск, коли кінчик воронового кінжала наблизився до ніжок стола. Ворон вилаявся і вирячився на зброю. Ельмо змахнув мечем. Крек. Кінчик леза його клинка сяяв білим. Чудово, промовив душократ. Заберіть віз геть. Ельмо виділив людину. Решта попрямувала до кімнати, яку винайняв гоблін. З першими всі стовбичили біля вікна і чекали, поки щось трапиться. Незабаром припинили. Жителі троянд лише на світанку з'ясували, яку долю ми вготували для гуртуна. Обережні ділки вигадали сотню методів дістати гроші. Натовпи збиралися лише для того, аби на це подивитися. Одна заповзятлива компанія навіть почала зривати бруківку, щоб зробити підкоп. Їх відігнала поліція. Дуже крат всівся перед вікном і навіть не ворушився. Лише якось сказав мені, доведеться скоригувати закляттям. Такої винахідливості ми не очікували. Здивований власною зухвалістю, я запитав. Яка з себе пані? Я щойно закінчив одну з моїх фантастичних замальовок. Він повільно повернувся і якусь мить пильно дивився на мене. Щось, що може протистояти Сталі? Його голос нагадував жіночий і котячий водночас. Дивна відповідь, тоді він додав. Потрібно завадити їм скористатися інструментами. От тобі й отримав відповідь від очевидця Я, мав бути, й до цього готовий. Ми смертні, звичайні речі для зневолених. Наші це цікавлення їх не хвилюють. Я відступив у власне таємне королівство чималої кількості вигаданих пані. Тієї ночі дощократ видозмінив захисні закляття. Наступного ранку на майдані лежали трупи. Одноокий розбудив мене третьої ночі. У нас клієнт. «Га? Хлопець з головою!» Він здавався задоволеним. Спотикаючися, подався до вікна. Гобліни з вороном уже стовбичили там. Ми скупчилися з одного боку. Ніхто не хотів надто наближатися до душокрада. Майданом унизу скрадався чоловік. У його лівій руці теліпалася голова. Він тримав її за волосся. Я промовив. Мене і справді цікавило, скільки мене часу, перш ніж це розпочнеться. «Тиша!» – прошепів душокрад. Він там. Хто? Він був терплячий. Навдивову ж терплячий. Інший зневолений врізав би мені. Гортун, не виказуйте себе. Не розумію, як він знав. Певно, і не хочу дізнатися. Такі речі мене лякають. Таємний вісит був частиною сценарію. пошепки пропищав гоблін. Як він може пищати, коли шепоче? Гортун мусить дізнатися, з чим має справу. Він не може зробити це з будь-якого іншого місця. Приземкувати Товстун, здавалося, пишався. Капітан назвав людську природу нашим найгострішим лезом. Допитливість і бажання вижити затягло Гуртуна в наш казан. Можливо, він прагнув повернути все проти нас. Але в нас було чимало важелів.